Але яким чином розділена нація, нація, що втратила своє існування, зможе знову отримати волю? Втративши свою цілісність, вона втрачає свої сили і стає цілком байдужою до своєї перевісної батьківщини. Вона втрачає радісне відчуття загального блага, стає іншим народом, приймає інші обряди. Після Шевченка тут ніхто не підносився духом і громадянською гідністю настільки, щоб писати одноплемінникам останні попередження. Тутешні розбійники таки по розбійницьки лементували налигачами рубати цей безхребетний люд, ставали в позу розпачливого батька і, благословляючи, владарювали щороку інших фортінбрасів, кладучи їм до ніг отруєні ножі. І не було кому салютувати граматним ревом, бо мертвих поплюжили гірше, ніж живих, і вони не могли заговорити привидами справедливості. Я зі страхом подумав про ті дні, коли втомлюся і більше не зможу думати про свою біду. Поки я про неї думаю, мені здається, що навколо є ще люди, а коли стомлююся, нічого не відчуваю». Як тоді жити? Вважати, що тебе оточують свині і приймати їх, відвідувати їх смердючі лігвиська? Цей страх знову привів мене до корняткового люху. Тіні поклики предків. Батько запам'ятався мені в намаганні щось сказати. Кривов'яз лише встиг повідомити, де шукати його думки. У люху було порожньо, і мені стало легше, не міг одверто говорити. «Ти чого повернувся?» – запитав Кривов'яз. Він був зодягнений у чорну сутану і дивився на мене трохи презирливо. «Шукаю вас», – відказав я. «Якщо ти переоцінуватимеш роль померлих, ти нічого не доб'єшся. Але ж я мушу від когось почати». «Не містифікуй, ми вмирали з надією, що нас не забудуть». Але це не найголовніше. Не тримайся тіней. Я чекаю революції. Ти знаєш, що ми вам надокучили своєю сталістю світогляду і вірністю ідеалам. Іди своєю дорогою і не зважай на минувшину. Не смію. Я ни духом. Я боюся, що в мене нічого не вийде. Тоді я признаюся, ми теж були фарисеями, знеменучості. Не зважай на нас. Ваша праця не може вмерти. Вона й не може нині бути підмогою. Нам треба на якийсь час усе забути, аби й нас не піднімати з упадку. Вставайте самі. Щуриха перебирала під нарами тріски. Вона сердилась, заштовхуючи тріску до нори. волокла назад, скаженіла. Не перетворюйте життя в сон, сказав Кривов'яз. Я спантеличено озирнувся і почервонів. «Я тебе мало знаю, – сказав Кривов'яз, – але мені однаково, чи ти мене шануєш. Я просто певний, що мене важко викинути з життя. І ти цього добивався». Раптом до льоху хтось почав спускатися. Заховавшись у ниші, я став наслухати. Крізь віконце, що виходило на ринкову площу, Падало світло ліхтарні. В ньому вимальовувався силует поліцая. Це був молодесенький хлопчисько, галицький селюк з-під золочева. Я кашляну. Поліцай засвистів. На сходах загупали чоботи, по стінах забігав сніп світла. Але вони не могли знайти мене у темній нижчі, видовбаній в мурі на рівні голови. Обдивившись всі закутки і трохи постоявши в дверях, поліцаї подалися наверх. Кривов'яз появився знову. «До побачення!» – попрощався він, як живий. «Я рушив нагору. Я виразно чув його кроки на сходах. На вулиці я не міг збагнути. Розмовляв я з Кривов'язом насправді, чи примарилося. Фантазія!» – вирішив я. «Не смій сумніватися!» Почулося раптом з-поміж рицарів на карнісі будинку. Я розгублено закивав головою. Пам'ятав, що третій день перебуваюся на сливах, що ледве вистачило волі,